To je ruka. To To je je To není Jo, to je tam Jelikož jsem mnich na tradici, kterou mám jako reprezentovat, už jsem nejsem se nejlepší reprezentant, je zvykem před zásadem, tedy retreatem, že lající, meditující lajci na sebe vezmu trojité útočiště a... Přísliv, pančasíl, pět příslivů, lajka. Nejlépe je držet se těchto příslivů a trojitého úplnit celý život, ale po retrítu je to ukazatel. Neb. Jak všichni z nás ví, Budismus a nejen budismus, všechny opravdová učení mají základ v disciplíně a právě úkaz buddhistické disciplíny a disciplíny, kterou, o kterou se budeme snažit hm, v těchto dnech, třech dnech, ani ne třech dnech, dvou dnech. Hm. Pět závazku lajka je tedy jistý úkaz této disciplíny, základ této disciplíny. Bez disciplíny to nejde. A jestliže všichni z nás praví tento čas hm? v pohodě, vlastně, V harmonii, bude to proto, že se budeme snažit ojistou disciplínu a, a hmm. budeme vidět disciplínu jako náplň hmm? a opodstatnění naší praxe. Tak proto hmm. doporučuji, ne? není to všem nutné, všem, aby Vzali na sebe to trojité útočiště a pět příslibů budistického lajka, které jsou základem veškeré budistické praxe ve všech tradicích. A jelikož jsem nich tak můžeme to dělat trošku, ne příliš tradičním způsobem, příliš tradičním způsobem, to nejde ani. A tradiční způsob je, že nejprve lajici požávají mnícha o trojité útočiště a o pět příslibů, a potom nich je předá, nich jako má reprezentovat trojité útočiště, nebo patří sanga. Hm? Dnes odpoledne jsme mluvili s Lukášem o tom, že ten měž, který opravdu patří sanga, je realizovaný hm? Ne Trojité útočiště, útočiště, význam trojité útočiště, je útočiště k milování, k osvobození nebo k vykoupení z utrpení samsáry. A Buddha, Dharma a Sangha jsou symboly osvícení, probuzení, milování nebo jakkoliv nazýváme realitu, která vede ksahu nad utopení světa. Hmm? Nad utopení světa znamená nad utopení pocházejícího z nevědomosti světě. Tak eh, začneme tím já budu. tradiční formu, tu pálířskou formuli předstříkám sám a vy budete po mě opakovat. Hm? Tak nejprve požádání mnicha, jakožto reprezentanta cíle a cesty. Což je, my to, to předříkám sám, to je překladem okása, to znamená příležitost. Hm? Dle budova učení, jak víme, budova učení je učení souvislé, souvislého vznikání vše, co. Vzniká a zaniká na tomto světě, vzniká a zaniká díky příčinám. A příčina toho, že teď na sebe můžete vzít trojité útočiště a pět závazků budistického lajka, je přítomnost reprezentanta cesty a cíle cesty. Hmm? proto okasa, je příležitost. Hmm? Bhante, ležitou, hmm? hm, aham já, hm, Lukáš jako student, hm, sanskrtpáli, to už aham bhante, hm, tisaranena. tisaranena saddim, hmm? tisaranena, znamená trojité útočiště. Sarana znamená útočiště. Ty saran. Trojité útočiště. Ty saran je na sardin. Společně s trojitým útočištěm. panča síla, dhammam, To znamená pět závazků lajka. Jáčá mi. Žádám. Anukampam katoa. To znamená buďte tak laskav cílám, dejte mi hante, dejte mi to závazky. Hm? Tak já teď, podle bulistické tradice, tři útočiště, třikrát se žádá, nebo hm? tradice, když jen jednou, neznamená to, Pevné přesvědčení třikrát význam, žádání třikrát. A třikrát opakování o to čistě je pevné odhodlání. Tak, okay. tuto formu bude muset podříkat třikrát. A teď společně. Okása. Aham. Aham, Bhante, Bhante. Tisaranena Tisaran, Pancha, Sila, Siri, Dhamman, Yachami. Yachami, Anukampam, Anam, Katva, Silam, Deta, Nephante, Poduhe, okaasa aham Bhante dhamante tisamena Pancha satim sila dhammang yachami yachami anukampam tattwa silam sila deta deta mebante lokasa, aham, bhante, tisara nena, sadhim, pancha, sila, dhamma, yacchami, anukampam, katvaa, silam, detha, me bhante, a teď tohle utočíš, opakujte po tony. Butang, Saranang, Saran, Gachami, Gachami, Dhamang, Saranang, gacchami, sanghang, Saranang, Gachami, Sanghan, Saranang, Gachami, Saranang, Saranang, Saranang Gachami Dutiyampi Dhamang Saranang Gachami Dutiyampi Sanghang Dhanang, Saranang gacami Tatiampi buthang Saranang, Gachami, Tatianpi, Tamang, Saranang, Gachami, Tatianpi, Sanghang, Saranang, Gachami, Tatianpi, Sangang, Tatianpi, Tatianpi, Ta ukončeno, teď Tatianpi, Tatianpi, Tatianpi, Tatianpi, Tatianpi, kompas. Praxi. První příslit je nezabíjet živé bytosti. Druhý příslib je nebrát to, co není dáno. Třetí příslip je zdržet se nelegálního sexuálního styku co je legální a není legální, no to jsou dlouhé, dlouhé komentáře, ale necháme je být. Vezmeme to radši z hlediska, to, co je legální e, v naší společnosti. E, čtvrtá zdržet se e, lhaní hmm? a pátá zdržet se těch prostředků, omamných prostředků, které nedovolují, aby předešlé čtyři předselze byla v jasnou myslí předěděna. No, kam pak dělš. Panatipata me pa nati samadhyami adinna, adinna dana rama veire samadhyami, samadhyami, samadhyami Kamesu vicháchara, vicháchara, veremani, veremani, sikapadam, sikapadam, samadhiami, samadhiami, musawada, musawada, veremani, veremani, sikapadam, sikapadam, samadhiami, samadhiami, sura, sura, mehaya, mehaya, majja, Véremany, Sikhápadán, Samádiami. na teď jste všichni přijmuli trojité útočiště a pět závazků buddhistického lajka, které <coughs> aspoň po dobu retreatu byste měli držet. A nejlepší je držet je jako celý život. Aspoň se o to pokusí. A jestliže to nejde, aspoň vědět. To už je pak moudrost. Když člověk se proti nim je nedaří, když o tom ví, tak následky toho jsou pak menší. A moudrost roste. Ale když je nedodržuje ani neví o tom, že je nedodržuje, No pak takový jedinec, co se týče buddhistického učení, nemá šanci eh, pohloubit sebe, poznání utišení a poznání eh, stavů A zbývá to měcha, aby povzbudil všechny k, k tomu, aby se přiděli tím, že na sebe vzali tyto závazky a stali se tím oficiální chodci na cestě k osvícení. Všichni se snažíme jít stejnou cestou a tato cesta má své základy právě za morálním předsednutím. Morální, je pochopení duchovní podstaty našeho života. A toto pochopení duchovní podstaty našeho života je právě v pochopení pěti, v hlubším pochopení pěti závazků budistického lajka. Pět závazků budistického lajka je pochopení též, myslím, že jsou hluboce prožity, je pochopení též duchovní podstaty života duchovní podstata života má, je morální podstata života. Tak já opakuju sebě, řeknu, že abyste pomáhali, abyste nebyli nedbalí, co se týče těchto závazků a a co se týče Trojitého útočiště, které jste na sebe vzali. A když skončím, řekněte. Amabhante, že s tím souhlasíte. To je tradice. Tisaranéna sadbim panča síla dhammang surachitam katva apamádejna sampádejtha amabhante. Amabhante. Všechno máme základní. Úvodní část máme za sebou, co se týče braní na sebe směru retreatu a teď je téma retreatu. Téma retreatu je tedy meta. Hm? Některý z vás byl známé tváře, Ten byli na přednášce včera, hm? která byla od čtyrech nekonečných vlastnostech nebo božských vlastnostech, které, jak jsem vysvětlil, pro buddhisty znamenají, vlastně schrňují to, co je, schrannují dobro, hmm? dobro ve světě. A základ k praxi těchto znešených vlastností, nekonečných vlastností, nekonečného dobra, hmm? božského dobra na světě, je právě praxe meta. Meta, jsem vysvětlil, znamená jediný možný překlad meta, V češtině je láska, ale doslova meta znamená přátelství. Hmm? A láska ve smyslu přátelství k sobě a ke všem bytostem je asi, aspoň jak já to vidím, ten nejkrásnější objekt, nejkrásnější předmět, který v sobě máme, je to vlastně to nejhezčí naplnění života. Kromě osvobození, po osvobození a osvobození taky na plné naplnění osvobození v Mahajánovém smyslu. Je to je plné naplnění láskou. Láska je to. Na jedné straně to nejkrásnější, co v životě máme a to, o čem všichni toužíme. A na druhé straně je to ten předmět který je ten nejkrásnější a po kterém nejvíc toužíme, je ten stejný předmět našich největších pot a našeho největšího popletení a utrpení v tomto světě. Čili na jedné straně hm, láska je to nejkrásnější vysvobození. Na druhé straně láska jsou ty největší pouta. Hm? Všichni z nás jsme jistě zažili něco z frustrací lásky. Hm? Myslím bez výjimky. A všichni víme, ze zkušeností ve vlastní rodině a tak dále, jak ne, matka například chce dítěti to nejlepší, čistou lásku, ale není toho schopná. A dítě se lásce brání. Čím víc, Láska lásky matka chce dát, tím víc se dítě brání. Proč? Protože chybí v milování v lásce chybí moudrost. A včera jsem o tom mluvil, ve včerejší přednášce. Jedině moudrá láska, jedině je láska z moudrostí, může přinést plné naplnění. Může přinést, je to nejkrásnější osvobození. Láska bez moudrosti nemůže nikdy přinést, nemůže nikdy prinést naplnění a čím víc se dotyčný snaží s nemoudrou láskou ovlivnit druhé, tím víc frustraci bude mít. Proto pro lášku, jelikož eh, indická filozofie, některý z nás jsou, včetně mě, jsou studenti indické filozofie, indických jazyků, v sanskritu nebo v to existuje mnoho, mnoho slov. Pro lásku Stejně tak jako v řečtině, ale v Sanskritu musím dělat ještě víc. My všechno dáváme pod lásku, ale ne, láska má plno, plno rozdílných nuancí. A jejich nepochopení taky je nepochopení významu lásky. Z hlediska buddhismu, tak například v udáně v našem písmě, v buddhistickém písmě, Buddha tvrdí, že právě láska ve smyslu žízně je zdroj našeho otroctví ve světě, naší neschopnosti být svobodní ve světě. Čili eh, žízeň, chtíč, hm, který se též v sanskritu v číštině překládá jako láska, je tedy zdroj utrpení ve světě. A zdroj utrpení ve světě, z čeho pochází utrpení ve světě, dle buddhistické. Filozofie utrpení ve světě pochází z nevědomí, a nevědomí právě pochází z žízně, z chtíče, z nepochopení lásky. A osvobození tohoto, nejkrásnější cesta k osvobození, dle Buistického písma je právě osvobození metá, což metá představuje oproti lásce, která je, která predstavuje okovy, lásku, která představuje cestu ven z okovy, cestu k, ke svobodě. Tuto cestu ke svobodě, cestu osvobození se z okolu, cestu toho nejkrásnějšího osvobození. O tuto cestu budeme usilovat právě v tomto krátkém, krátkém zásadu, který bude trvat, ačkoliv trvá. Budete vlát jen dva dny, dokonce i necelé dva dny, kdy to končí vlastně? Hm. No, někdy v neděli, ale to je jen, nevím, na vás. Jo, no, tak vlastně ani necelé dva dny, hm. ale doufám, že za tyto dva dny hm, všichni z nás si odnesou něco hezkého, něco inspirujícího, co hm bude představovat vylepšení, zlepšení kvality života. To nejlepší zlepšení kvality života je právě zlepšení kvality života praxí osvobozující lásky. A osvobozující lásky tedy ve smyslu prátelství ve smyslu prátelství k sobě a ke všem bytostem. Buddhistické poznání je hlubší buddhistické poznání. Není možné bez praxe jógy. Praxe jógy v buddhistickém poetí je praxe meditace, utěšení a meditace hledu. A právě esence praxe lásky není nic jiného než moudrost. Utišení a moudrost hledu. Moudrost utišení a moudrost hledu je esence opravdové lásky. Jen ten, který praktikuje tedy meditaci utišení a vhledu, bude schopen hluboce poznat osvobodl lásku, ne jako pouto, ale lásku jako osvobození. A proto je důležité, aby Tato praxe osvobozující lásky byla pochopena v rámci rozvíjení buddhistické moudrosti. A buddhistické moudrosti jsou, máte vy dva aspekty. Aspekt utišení a aspekt v v, v, terálu, v v našem buddhistickém, v našem kanónu existuje jedna sutra. Hm? V v Majimaniká v třetním souboru řečí buddhy, existuje jedna sutra, která jmenuje Nágaraka Sutta. Nágaraka suta Nagaraka suta, suta se děje vlastně je po parimirování Budhy a v ní jistý lajk smrti buddhy, se ptá Anandi nejvzdělanějšího ze žáků buddhy? Ne. Jaká je, jakou cestu k nesmrtelnosti, k jako nejlepší cestu k nesmrtelnosti, jako nejefektivnější cestu k nesmrtelnosti, to znamená k Buda uče, učil. A Ananda na to odpovídá, že Buddha učil jedenáct bran nesmrtelnosti. jedená zbraně smrtelnosti. V dnešní době většina učitelů, tedy tervádových učitelů, učí právě vypasanou takzvanou suchou, vypasanou. Bez praxe diány, bez praxe prohloubení mysli. Ale v tradičním pojetí buddhismu nejle, nejrychlejší a nejefektivnější cesta k poznání, poznání vesmrtelnosti, poznání měrovány je poznání prohloubení mysli, poznání diány. Proto jedenáct cest k nesmrtelnosti, jedenáct cest k osvobození není nic jiného než praxe Dián. Ale jelikož Dián je studenti buddhismu asi vědí, v dián neboli samápaty ve smyslu dosažení diány, dosažení prohloubení mysli, existuje v tradičním buddhistickém pojetí, existuje osm, osm prohloubení mysli v žádaný objekt. V žádoucí objekt. V praxe lásky ve smyslu osvobozující lásky je též ne, trénink v prohloubení mysli, což je náplň meditace utišení. Prohloubení mysli v, se děje na úrovni prohloubení se v jemné objekty, hm? kterým se říká roupa, v sanskritu nebo v páli. A toto prohloubení v jemné obje, objekty, láska je tež jeden z těchto jemných objektů přírodných k praxi prohloubení. Prohloubení v jemnékou objekty se děje v tradiční disciplíně, která není, není jen buddhistická, je tož nebuddhistická, ve čtyřech stupních prohloubení. Hm? Čtyři takzvané Rupa Diana. A dále, co o tom jsem mluvil dneska s Lukášem, existuje, Důležitá praxe po zvládnutí čtyrpohloubení v jemné objekty. Existuje praxe prohloubení mysli v bezforemné objekty. První bezforemný objekt je nekonečný prostor, druhý nekonečná, nekonečné vědomí. Třetí nekonečná nicota a čtvrtý je. Vědomí jež jeho poznání je tak jemné, že se nedá mluvit ani o percepci ani o nepercepci. Tedy poznání bez s, ani s percepcí, ani s nepercepcí. Ani s vnímáním, ani s nevnímáním objektu. V tomto stavu prohloubení vědomí se stává tak jemné, Tento stav čtvrté džány v neforebnosti je stav vědomí a objekt, objektu, který je tak jemný, je to nejjemnější objekt na tomto světě. Jemnější objekt než tento objekt, už je jen pak osvobození Mirvána. A tento objekt je tak jemný, že jeho Nedá se mluvit ani o tom, o jeho percepci, ani se nedá mluvit o jeho nepercepci. Proto, jelikož tento objekt je tak jemný s tímto objektem a smyslí, jež tento objekt vnímá, se nedá praktikovat meditace v hledu. A meditace v hledu, jen meditace v ledu vede k realizaci nad světského objektu, tedy mirovány objekty, který je nad souvislé vznikání, ve smyslu, že nevzniká a nezaniká. Vzle tervádové tradice, nejenom tervádové, sarvastiládové tradice, vahájánové tradice, v meditaci vhledu s tímto objektem, tímto nejjemnějším objektem na světě, ani žáci Budhovi nejsou schopní vést tímto objektem meditaci vhledu. Jen Budha sám, jehož mysl je tak jemná, že se nedá srovnat s vědomím nic, nic. E, žádného z jeho žáků. Jen mysl Buddhy, která je tak jemná, tak rafinovaná, je schopná v tomto, e, s tímto objektem praktikovat meditaci hledu. Proto e, jedenáct bran k nesmrtelnosti je. Představuje čtyři prohloubení se v jemné objekty, v jemné formy a tři prohloubení se v bezforemné objekty, o kterých jsem se zmínil. S výjimkou čtvrtého objektu, který je tak jemný, že se s ním nedá praktikovat meditace ledu, A máme tedy sedm samá paty, sedm dosažení prohloubení mysli a které jsou ostatní čtyři. Ostatní čtyři jsou právě tyto čtyři vznešené. Vlastnosti, čtyři nekonečné vlastnosti, čtyři božské vlastnosti, které budha. Během svých 35 let učení ať učení ve smyslu tervádové tradice nebo mahajánové tradice, jakékoliv tradice, tantrajanové tradice. Buddha zdůrazňoval natolik v praxi lásky, soucitu, radosti z dosažení druhých a v rovnoměrnosti mysli, že Ananda nejvzdělanější v jeho žáků je, aby laik pochopil jejich důležitost, je zarazuje jako speciální cestu k nesmrtelnosti. Ačkoliv meditace na lásku, jestliže vede k utišení, k prohloubení mysli, vede k třetí Třetí džáně, třetímu stavu prohloubení v jemný objekt. Dál hlouběji vést nemůže, nebo nepláska je vždy spojená s radostí. A ve čtvrtém prohloubení a v prohloubení bez, v objekty bez forem, Radost ve smyslu radování se ze příhodného objektu už neexistuje. Proto rovnoměrnost mysli není ničím narušována. A rovnoměrnost mysli je pak ta největší, je to největší utišení, to, ta největší radost jak ji nazvat, nikdo neví. Musíte meditovat a okusit tu radost, utěšení, bez z radosti sami, abyste to mohli nazvat. Metle, dle buddhistického učení, sféra. Mysl v prohloubení a vědomí prohloubení je něco, co se... je jeden z objektů, které se nedají popsat. Každý z nás to musí ochutnat sám. Když se napijeme vody, víme, jak chutná, ale jestliže máme vysvětlit někomu, jak chutná voda, Bude to něco, co se slovy asi mi vyjádřit. Proto jaká je radost z utišení bez radosti, každý z nás musí prožít sám. Ale zatím přechodně... Nutno věřit, že takové utišení bez radosti existuje a že je to utišení daleko hlubší a lepší než utišení z radosti. Ale láska, jelikož láska opravdu, láska ve smyslu přátelství je vždy dopovázená s radostí, vede jen do třetího stupně utišení, ne do čtvrtého stupně utišení. Dále soucit též jen do třetího stupně utišení, radost v dosažení druhých též do třetího stupně utišení. Jen rovnoměrnost mysli vede ke čtvrtému stupní utišení, který je stejný jako v utišení objekty bez forem. Tedy láska hluboce prožita jako osvobozující faktor láska, která vede ven spout která vede k utišení mysli která vede k utěšení mysli. Utišení mysli láskou dle budhova učení je to nejkrásnější utišení, které meditující může na tomto světě praktikovat. Krásnější utišení než utěšení láskou je jen utišení osvícení. Ale ve světě to nejkrásnější utišení je utišení láskou. A toto utišení láskou ve smyslu přátelství právě budeme praktikovat v tomto krátkém čase, v metalitrítech, tak jak jsou praktikovány v burmě, v některých klášterech. Utišení láskou se praktikuje nejméně, pro každý stupeň, pro každý, každý krok této praxe několik dnů, nebo týden, hmm. začíná se samozřejmě této meditaci se sebou samým, ne, aby, jak jsem vysvětloval včera, aby člověk mohl prospívat druhým láskou, musí se naučit první, prospívat sám sobě láskou. Jestliže sám sobě neumím prospít láskou, a v tom je právě to tajemství, ty frustrace lásky, když nepoznám opravdovou lásku v sám sobě, nebu, nebudu nikdy úspěšný prospívat druhým opravdovou láskou. Proto první krok meditaci na lásku jakožto osvobození, jakožto zbavování se pout, je praxe lásky k sobě samému. Ovšem pozor lásky ve smyslu přátelství. Láska k sobě samému, ve smyslu štíče, je ta nejhloupější láska, která na tomto světě existuje. To už je přibližně miliardkrát, sto milionkrát Lepší praktikovat lásku ve smyslu chtíče k druhému, než praktikovat lásku ve smyslu chtíče k sobě. Ale láska ve smyslu osvobození, ve smyslu prospívání druhým, není možná bez hluboké zkušenosti, sobě samém, lásky, ve smyslu prospívání sobě. A to právě budeme praktikovat. Tento první krok se pokusím vysvětlit dnes a budeme též praktikovat zítra ráno, než začneme praktikovat druhý krok Praxe lásky, jako přátelství ve smyslu prospívání sobě i druhým. Je pochopení, je. Druhý krok je, se jmenuje Sima Bheda. Sima Bheda znamená Sima. Studenti sanskritu to znamená Sima. Hranice. <laughs> Nevím. Prvnáš, nevím. já tě chci to povzbudit další, <laughs> povzbudit další dalšího studiu. Sima znamená hranice hm? a bheda, hm? bheda znamená rozbití hm? a tedy první krok v Meditaci na osvobozující lásku je praxe lásky k sobě. Druhý krok je tedy rozbití hranic, to budem praktikovat zítra. Běda. Jen po rozbití hranic je pak možné se učit, co znamená rozbití hranic, teď se jen zkrátka o tom zmíním, zítra to vysvětlím v detailu. Rozbití hranic znamená hranice mezi Bytostmi, který nám jsou sympatický, bytostmi, který nám jsou nesympatický, a bytostmi, který jsou neutrální. Když na ně myslíme, nejsou nám ani sympatický, ani nesympatický. Tedy opravdová láska spočívá v moudrosti nerozdělování, ale nerozdělování neznamená, že si meditující není vědomen toho, že tato osoba je žena, ten, tato osoba je muž, tato osoba je zvíře, tato osoba je člověk, tato osoba je, je božská osoba. Ten moudrý člověk. praktikovat nerozlišování bez rozlišování je nesmysl. Nerozlišování je jedině. Praxe nerozlišování je jedině možná v rámci rozlišování, ale v nevázanosti na rozlišování. Toto je význam nerozlišování. A právě praxe rozbíjení hranic, rozbíjení hranic láskou, je praxe sjednocování láskou ve smyslu nerozlišování s pochopení, rozlišování. Jak se to dělá, vysvětlíme zítra. A další krok, třetí krok, tedy jogická praxe lásky, máte tedy tři kroky, první poznání, jak prospívat láskou sám sobě. Druhý krok, rozbít hranice, které nás dělí. Který a dělení Je právě dělení vlády, je právě to, co způsobuje neuspokojení vlásky. Myslím, že všichni z nás dospěli k této zkušenosti. Někteří hlouběji, někteří méně, ale myslím, že všichni z nás ví, o co se jedná. Právě tato praxe, to rozbíjení hranic, tedy umožňuje otevření horizontu lásky, opravdové lásky, jakožto nedělení. nedělení mezi sebou a druhými, nedělení mezi, přestože jsme si vědomí rozdílu mezi mužem a ženou, nedělení mezi mužem a ženou a mezi různými druhy živočichů. Toto je pak láska. Jen taková láska pak může přinést plné naplnění a tuto lásku právě se meditující učí pak rozširovat do nekonečných světů. Buddhismus je víra, která pracuje v, v nekonečných rozměrech a neusiluje o nic jiného, než o rozbití dimenzí nevědomí, které jsou základem našeho utrpení na tomto světě a otevření dimenzí vědomí, které jsou nekonečné a které jsou základem našeho hlubšího poznání na tomto světě. Tedy třetí krok k realizaci lásky jako jakožto osvobození, je učení se, jak vyzahovat tuto lásku ke všem bytostem ve všech světech bez rozlišení, ale ne bez rozlišení ve smyslu, že nevědomí, ale bez rozlišení ve smyslu vědomí. Tak toto jsou... zítřejším a pozítřejším no. A jak už jsem řekl, začneme první fázi. V první fázi to je s pochopením, jak prospívat láskou sám sobě. pochopením, že jedině, když se naučíme, jak prospívat láskou k sobě samému, budeme schopni prospívat láskou i druhým. Ne, aby člověk mohl být přítelem všech bytostí, což je to nejtrápnější, co člověk může v životě dosáhnout, musí se naučit, jak být přítel sám sobě. Jak, aby člověk mohl prospívat druhým, musí se naučit, jak prospívat sám sobě. Právě tím, že nevíme, jak prospívat sobě samým, Ačkoliv si to přejeme prospívat členům svý, své rodiny, prospívat svému okolí, prospívat naší společnosti, nemůžeme to dokázat a jsme jen frustrovaní. Protože jsme se správně nenaučeni, jak prospívat sám sobě. A naše zkušenost prospívání sobě samým je nepatrná, nepevná a nemá žádných základů. Jedině, když praxe prospívání sobě samým bude mít hluboký základný pak praxe prospívá.